Buenas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Seixan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Dónde estaremos, pois, hoxe estaremos media hora menos, pero vamos a estar aquí como cada xoves. E temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico tamén que é galegosnovais, arroba, Así que, señoras e señores, benvidos. E vamos a escomenzar, pois, para insertar un programa, como cando cociñamos, e nos gusta poñer un pouquinho de música ou esa salsa preferida a calquera comida. E vamos a escutar, pois, unha peza que xa nos teñen preparada alá nos controes. Boas tardes, Carmen Boas tardes, como estades? Bueno, pues... eh, un abrazo a todos os ouvintes Antes de nada Pois <risas> pues Aquí estamos, hoxe estou Pero está xulio Pois pues está fora Facendo eh, cun outras labores <risas> <Sí>. <risas> bueno, pues De vez, de vez en cando contigo. ten que descansar un pouquiño. Claro. Sí. Eh, bueno, vamos a falar das túas cantigas, dese movimento, porque xa tes unhas cuantas. Sí. Eh, esta última para recibirte, pois, que era tamén unha cantiga túa. E eh, entonces, pois, vamos a ver cuantas cantigas xa tes na rúa. Bueno, a verdade que agora xa son, son moitos anos, verdad, xa... Sí. Na cando empecé con mauricio Porcinelli ala en Italia, sí. pois mira, o primeiro disco saiu no 2011, uh -huh. que xa levábamos aí un par de aniños traballando uh -huh. e xogando coa música, e, e agora, pois mira, como como boa o tempo, non? xa son, sí. pois, perdo un pouco a conta, pero creo que son cinco discos con mauricio e logo uh -huh. eh, o libro o CD Herdeiras, sí. que saiu como Carmen Penín, sí. e eh, Cantos de Terra e Sal, que tamén saiu como Carmen Penín. E, bueno, ahora, como sabes, ando moi moi centrada no que é a escritura, eh, ah. pero, bueno, a escritura sempre acompañada de música, tamén. Sí, sí. <risas> eh, ¿Qué nos estás facendo de escritura? Pois, mira, eh, sigo co espectáculo infantil La Fraga uh -huh. de pasa correndo que ten cancións e ten contos, no? ah. eh, o libriño este, que é un audiolibro, uh -huh. Eh, ainda ontte estuve en no couto misto cunha escola. Ostras. Que despois se quedes che conto dese de proxecto moi, moi fermoso. Ah, si, sí, si, sí, si. Sí, eh, agora estou, ah, mira, aquí estamos <ríe> sí. para para saber. Si. Sí. <ríe> e, e bueno, e, estou agora um, eh, con todos os outros vou editar un libro que se chama A Corazón Aberto, uh -huh. aprendendo a ser. Que é un poco un bueno pues pois sé como se disiéramos um, o que vas aprendendo na vida que te foi ayudando a ti nos momentos pues pois, que recibes golpes da vida como cómo está sí. esa flote. Eh, cosasusa que vas aprendendo porque xa imos tendo unha edad <risa> claro eh, si sí, é un pouco pois pues, como escoitar o corazón en vez de escoitar tanto a cabeza que nos dá tantos <risa> <Exactamente>. problemas <risa> sí, sí, sí. claro claro eh, que sempre se di non hai non hai que escoitar tanto a mente hai que relaxarse hai que no, sí. é moi difícil como se fai Entón, bueno, un libro moi fermoso que ten cada capítulo final ten unha meditación, uh -huh. e relaxación, e iso uh -huh. vou non meter tamén como audio para que xente poida ser autónoma na súa sí. casa uh -huh. e usalo. E logo, para Nadal vais a ir un libriño infantil moi, moi especial, pero de momento non vou contar nada máis, porque non falta moito. Bueno, pero xa sabemos que que se está eh, ou ou se ten na mente, ou se está empezando un traballo. Si, sí, si, sí. no, o, o libro xa está, xa ten incluso editora, é unha, unha editorial tamén mm, que coida moi ben o que fai, uhum. pero como faltan tantos meses, prefiro falar claro. un puchiño máis adiante, si. Si, si, si. quando eso xa tagada, pamos nós outros moi ben, moi ben <risa> bueno, xa o, xa o sabes si, <risa> si sí, sí, sempre me, me dades moito, moito cariño <risa> bueno, xa sabes que nosotros desde aquí eh, mesmo xulo que eu pois desexamos a todos os que entrevistamos desexamos o mellor do mundo <risa> e, e tam, tamén somos talismán que lles damos sorte É verdade, é verdade, iso está comprobado, eh? Porque, mira, temos unha lista que Xulio apunta. Xulio, pois, ten unha lista que un me quedei parado. Sí. E, eh, eh, bueno, eh, deixaches as cola sigues nas cascola. Sí, bueno, mira tú, ai, ah, xa todo, eh? <risa> Uno sabe pa saberlo siempre todo. Siempre que me echa mal eres todo tan preparado, tan tan estudado. Pois eh, sí, a verdade é que decidí pois retirarme do ensino sí, despois ah. de penso que xa de dedicarlle unha vida inteira, 35 sí. anos. Uf. Creo que xa estaba ben. Sí, e tanto <ríe> Claro e, e bueno é un despedme con, con moito amor desa de profesión non me mm -hmm. despedín queimada infarta para nada sobre todo, vamos dos nenos eu sempre mm -hmm. recin moito e din moito pero chega un momento en que detamente queres dedicar máis o que o que sintes ne momento é, non é, xa era xa era tempo si sí, levaba mm -hmm. moito... Moitos anos dedicándome tanto a música como o ensino E logo tamén a túa familia, a túa horta claro. entón Xa empezaba a pesar un poquinho tanto o sí, traballo sí. Porque claro, eh, como ben dicíamos antes eh, Sí, cando tens na escola tens que utilizar máis a cabeza E aí <risas> aquí, pois, utilízalo o corazón Pois pues tens razón, bueno, a ver, na escola tamén Eu penso que calquera profesión sí, sí. Hai que hai que facela Co corazón tamén, non? Si, sí, si, sí, puñes Porque de corazón, pero É moi frío, é moi frío todo, sí. non? Uh -huh. eh, de feito, eu penso que todos Tuvemos ese profe Que nos marcou para ben E eh, eh. por desgracia tamén aquel que nos marcou para mal <risa> eh, Tamén, tamén Claro, sí, eh, sí. Eh, o que nos marcou Para ben suele ser Aquel que tamén lle puxo cariño Que non só sí. lle puxo Eh, saber non sinoón que che daba cariño e eh, eh, todo eh, que te entendía to, toda todo todos os que fomos alumnos sí. sempre temos un, un mestre sí. que, que que nos axudou moito eu puñai unha mestre unha dona hmm. que eu xa pensei con digo po xe maior, que sei eu, que será, hasta que me dixeron, dice, non, sabás, además faralle moita ilusión e lle digas can eras, e quen eras e de donde eras. Sí, claro, iso sí, porque, mira, eu, a maior parte da miña carreira fixena antes de que existiran os móviles, Facebook sí. e todo esto, non? Sí, sí. Pero despois que, que empezou a entrar todo esto das redes, sí. deses de alumnos sí si que recibo de vez en cando inda alguna mensaxe cariñosa, e dis tú, mira tú, es, o mellor un alumno que non falaba nin contigo eh... fora da aula, nin nada, e, e, e que te diga, ai, profe, que na tua clase sempre estábamos tan relaxados estábamos a gusto e digo anda. <risa> eh, e moi bonito, é eh, moi bonito porque como te equivocas, eh, non sabes todo o que deberas saber, diz, sí, bueno, sí. pois pues, por menos diñes algo que que lles quedou eh, de vos eh, recuerdo, non? Exactamente. Claro. Que güero bueno que che dicía. Eh, esta sobre todo. Hmm. Sabes quantos éramos na aula? Bueno, era er, no? unha escola de estar da aldea. Sí Como digo, mestres de ferrado Pero éramos 55 É de varios cursos mezclados e, seguro, de, ¿no? Exactamente, de varios cursos Ay, madre, mezclados Que difícil sí, sí. Eu tiño unha irmá que tamén Ahora está xubilada, que foi mestre E, e tamén dicía Hai vías que salía loca de dentro Claro, pero fíxate que difícil era eso e que ben, que ven o facían, que eran sí. de verdad, eran outra outra xeración. Eu xa sí, sí. a xente de antes tiña unha fortaleza, mm. buf, eh, xa o ves non tamén os nosos eh, maiores, como eh. ida xirei na horta e nos queixándonos, ai, aquí, ai, doi malá, <risas> eles aí cosacho con oitenta anos. <risas> sí, sí, sí. <risa> e no outro día este señor de noventa ou noventa tantos Estudió cien, eh, eh, ciencias ou algo así estudiou eh, E digo, madre mía, a esta edad Facía falta saber Si, sí, bueno, a verdad que eu creo que Bueno, non o creo eu, dinos expertos Que importante É manterse activos, tanto físicamente eh... como mentalmente, non? Entón, non deixar de ler, inda que che dé a perguiza, porque a veces sí. non che apetece, pero un pouquiño cada día, ou a miña mai, por exemplo, vai a uns exercicios de memoria, que estamos ben, outros van a canto ou a pan de sí, sí, sí. eh, Mira, eh, de feito, Maurizio, agora acabo de caer na conta, que non che iba a contar, pero que me parece tan bonito, Maurizio, agora está dando clases eh, de piano a, a xente maior uh -huh. eh, está todo emocionado porque eh, con poucos meses melloraron moitísimo da artrosis das maus so, claro, os dedos claro, sobre todo e entón, son eh, claro, ele está ahora facendo todo este programa específico para para a uh xente -huh. maior que chamamos piano e benestar Sí, que sí, mellora a memoria, mellora a concentración, eh, o, o de menos é eh, aprender a tocar moito o eh. bonito ou sabes, i non entreterse, sí, socializar, sí, sí. xogar coa música, é eh, eh, moi bonito, é eh, uh -huh. moi bonito. Y vale para iso porque é unha persona no, moi ma cariñosa. Maurício, é moi especial, sí. Exactamente, porque <risas> é o que falámos nun comezo, hai que ser Eh, cando vas, eh, eres mestre sí. se faz unha cousa, ten que te gustar se non te gusta, non te pones a ah. ela si, sí, si sí. sí. o gallafor así con todo ¿verdad? que sí. cada persoa poides traballar no seu e eh, ser, bueno non sei se si feliz, pero sentirse realizado no eh, exactamente sobre todo mm. sentirse realizado claro. que cando non te sentes realizado mm, uh -huh. vas como de mala gana Sí, ou por o menos sentirte útil Decir, pois, fago algo que Que é importante Ou que é necesario uh -huh. ou... No, eh, bueno Eu tamén penso que Depende moito como vexe as cousas tamén, sí, eh, sí. A veces faz o traballo Que o a da túa vida Pero a veces non enton, eh. Porque a vida non sempre che regala eso non Pero uh -huh. bueno, pois aí onde esteas Tes que poñerlle cariño E, eh. e entender que Todos somos importantes, sí. todos temos unha función na sociedade, non? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pois, por eso digo que, eh, cando faz unha cosa... Esto é cando, Xulio, oh, eh, sí. cando falamos con nenos, é esta, sí. eh, sempre dice, dice aprende de música xa veréis que ben pois entran os números. Mira tú, claro que listo. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque Julio, claro, tú coille tamén con chavales difíciles, tú coille sí. de todo. Nesta sí. vida pois toca de todo. Sí. E entón pois era o que el e eh, esmetía na música sobre todo uh -huh. eh para poder que os números lle yes, centrara. Yes Si, sí, e logo hai moitos nenos Que lles costa expresar O que sinten, por exemplo O que sí. teñen dificultades de comunicación e, e a través da música Encontran unha vía de expresión uh -huh. E desa maneira Pueden pois, comunicar Iso que con palabras non lle sae Sabes o, e, Iso é, é, é moi fermoso non Moito sí, sempre sí. dicando hai un neno Con problemas sí. Os pais deberían metelo A, a música Porque sí, sí. a música eso es expresa o que eh, o que doutra maneira non sabes como expresar. E logo tamén a xente maior mm -hmm. eh unha cousa curiosísima. Está comprobado que xente con Alzheimer Claro. voslle música sí, en cancións de antes, sí. eh eso traelles memorias que xa tiñan sí. perdidas. Bueno, unha cousa increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, ah. mira que eu presento por aí. Eh, menos este ano, que estuve enfasteado aquel día, pero bueno, mm. eh, nos escenarios e tal, e había un, rap, bueno, un rapaz era novo, que me dice, uff, non me dá salido, no? e, e dixiñe, que ende empezá a chonte, <risa> ende empezá a chonte, e ende che queda. E os nenos pequenos uh -huh. oyen as cousas, oh, que da, sí. da gloria velos. Sí, sí, tamén os nenos pequenos ainda non teñen Esa, esa vergonza a ah, escoñerse públicamente ¿no? Según sí, van sí. medrando Xa empezan a pensar no que pensarán os demais Como os sí. ven <ríe> Pero cos pequenos si sí, é todo moi, moi espontáneo eh, eh, A mí por eso me gusta tanto o, o repertorio infantil Porque sí. de verdad que disfruto eh, Como se si fuera outra nena o sea, En ese momento non existe edad Claro. Eu teño a edad que teño, nin, non existe. Eh, eh, o público maior que acompaña os nenos igual si sí, sí, sí. eh, O lobo ouvea, non, non, aí teñen que ouvear todos, grandes eh, e pequenos. Sí, sí, e bailar sí. todos. Sí, señor. Por iso eh, digo, sí. digo eu, se si estás a beira do mar, escuito o mar. Con mar tamén fala. Ah, que bonito, Que bonito. Hoxe estásme tú moi poético, eh. <risa> <risa> e si vas andando por unha corredoira sí. edesas plantas tamén xafagan. Sí, claro que si. Sí. <risa> mira Miras para unha planta e estásxo sí. falando? Sí, pero eso porque eres unha persoa sensible porque hai xente que as plantas holles da unha patada e e xa, sí. está. Ah, no. as plantas son precuidalas ni malas e telas aí sí. eh, para que che eh, den, porque aparte la, unha planta dá xe olor Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, aparte o, o de estar en natureza ten, ten moitos beneficios, ¿no? Para para todos os niveis, tanto sí, do corpo como sí. espiritualmente ou na mente. Eh, sí. é moi beneficioso eso, non, non fai falla tampouco ser unha persoa especialmente sensible para notalo, o sea, togas eh, unha eh, tarde a familia ou cos amigos eh, comendo de monte e eh, eh, paseando, e xeras a casa que és outra persoa sí, sí, nem fai sí. falta que un científico cho diga, que tamén o diga, non? pero que? que hai que sair da casa hai que sair ao sí, sí, monte estar na natureza e eh, iso equilibra todo por eso digo que o que dicía antes por exemplo, a Amar eu cando ven as, esas olas que ven Digo, acordo-me un día Moaña, uh -huh. que me puxen ao sol case quedaba dormido sentindo ao sol sí. e vindo sí si, sí, si sí. Bueno, que o Morrazo é un sitio tamén sí, sí, moi especial Si, o es sí, eu xa sei que tú eres aquí un forofo <risa> Eu agora estou en Cangas, pero sigo sentindo un cariño moi, moi especial por Moaña porque foron moitos anos. Sí. porque a xente, a ver, a xente do Morrazo é unha xente bonita. É uh -huh. unha xente bonita porque, bueno, pois pues teñen moito carácter non sí. se le deixan pisar e, e, e logo no trato son moi directos, son abertos, sí, como sí, están en sí, sí. sí. sí. Aí no Aí e, e, e eu digo digo, salen cantantes, salen escritores, de todo sale de aí Bueno, eh aquí é de toda Galicia, en Galicia va sí, sí. cantidade de talento Pero que un Pero de los que máis tirais. <risas> bueno, eh o que sei Eu que sei, pois eh, si sí, Eu da veces penso, se todos os que estamos Fora das aldeas, volvéssemos Para as aldeas, quen estaríamos? Entón, empeza a contar, digo, ah, pois sí Pois sí. mira, na miña aldea, co pequeniña que é Pois está esta que é poeta, aquel que é, sí. é Historiador, aquel que é non sei que E dices tú, oh, pois fíxate tú sí. É verdade que a raza é boa Sí, sí, sí no. eh, Ademais eh, A xente que porque eh, como decías antes por exemplo que Mauricio pues eh, lles enseña piano outros sí. van a pandeta sí. entreles se diver, eh, divirten entre les bueno y entón pois pues, eso é bon Claro claro é que a veces ir a unha actividade é a única maneira... Mm... Nas aldeas, sobre todo, de ver xente sí. Porque senón, cada un está na súa casa, coa dixosa a televisión Buf, e, e, O feito de xuntarse para facer pues, manualidades ou wow. esto ou aquelo mmm, Pois pues, créase amistad eh. e, e logo iso dá pé a ir xuntos a unha festa no brau eh. sabes? Eu, Onte estábamos aí no Couto Misto, con isto que te estaba contando dos nenos e eh, eh, despois quedamos a xantar ali no, no restaurante de Meao as Tres Chaves ah, sí. e eh, xuntónse de casualidade un montón de mulleres de FEA que que están estaban casú súa profesora de Pandeireta e de Canto Mira. bueno, bueno, montamos unha festa Armando montamos unha festa así, pim pam claro <ríe> para que despois digan que os galegos somos tristes no, no, no, no, no. no. Dainos no. nada, nada, un, un cafeciño, ah, unha pandeireta e eh, eh, eh, mira, eh, mira, a un galego poñe, por exemplo, <risas> en en, en, en lo que estamos a falar agora, poño unha pandeireta, poño unha sí. eh, un, un unhas eh, calquera calquera cousa, pero tocado chascarrasxas, sí, eh, sí, esas sí. vieira de vieira, sí. de en fin, quenseguidas se forma unha festa. Se sí, además que é moi necesaria esa, sí, esa sí, sí, alegría, sabes? Sí, sí. Porque bueno, a vida pois pues, dá as súas voltas sí. e a veces vende cara, a veces non. A ver, bueno, pero en ese momentiño que estás aí cantando, que as túas amigas, mm. e, eh. non existe nada máis. Sí, sí, sí. sí Por eso digo que Esta, esta xente estas mulleres que tamén hai homes tamén polo medio pero sí. o homen parte que sea máis vergonzoso bueno, o mellor ten outras aficións gustalle máis andar por fora ou sí, tonar as cartas tá, tamén. eu falo aquí da xente maior, non? da aldea sí deixo que se, se fai cada timba de cartas, normal é <risa> es que vaya, vaya. Uy, un bexas. Por cada un de son eu das terras da Fons, bueno, aunque eu son de Navia, pero como sí. tiño a vivenda en Ponsagrada, que é a pouquiños quilómetros de Navia, pois na a Elena Ponsagrada, pois tamén hai cantos de taberna claro. e en seguida en seguida montan polas tabernas sí, sí, bueno, sí. cantos eh, bailes e eh, a gaita, sí. ali non para si sí. e a única maneira de que se conserven estes cantos antigos porque se sí. si non, sabes, se si ninguén os canta e todos nos eh. podemos cantar en inglés pois, pues, que quero sí. que te diga <risas> dentro de pouco todos igual, non pode pois, moi ben, Carmen Para min foi un grandísimo honor terte aquí. <risa> eh, bueno, para eh, min é sempre un prazer, Armando, de verdad. A máis sabes que che te teño cariño, cariño sincero, que non é deste de... Sí, eh, no? eh, sí. <risa> <risa> eh, Xúlio, xa me deixo o dito, dalle <risa> recordos a Carmen. Ah, pois pues dalle unha aperta. Dille que recordos nada, que a min non me daba unha aperta ou que non me salude. <risa> <risa> Por pues eso te digo pois muitísimas grazas eh, que sigamos que sigamos por menos falándonos. Claro que si, sí. evéndonos cando se sexa posible. Exactamente. Un aperta moi grande e outra para, para as persoas que están escoitando. Da acordo do Carmen. Biquiño. Dicos. divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xarada Al programa de cinema de radio Samboy Galegos no Galegos no baix con Armando Fernández y Julio Cougil Bueno, baixamos un pouquinho a música e vamos, pois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 Pues sí, sí. Después, bueno, a fin de semana pasada, Unha res fin de semana entretida, ¿non? Aí con co director xeral de Política Lingüística, ah, sí, sí. Con Valentín, Que qué persona, qué persoa máis maza. Eh, sí, sí, Ademais uh -huh. para presentar o libro de Yolanda. Yolanda Díaz, gallego. sí, sí señora. Sí, señor. Decidín respetaro, bueno, a verdade es é que Un, un libro que, bueno, sí. a Gachayuno, a todos os asistentes, ademais. Sí, sí, sí, sí. E despois, pois, pues, unha persoa, que eu non sabía que tiña tanta memoria. Si, sí, acaba de cumplir 90 anos, bueno, acaba de cumplir no, no mes de xaneiro. Me sí. sí, sí, sí. eh, ainda ten moitas cousas que... Ui o, o, o que nos falaba ela, claro, pero como falaba mon sí. hostilleu, ainda fala una... con, con certo medo. No, no, ainda, ainda ten un poquinho de reparo en de, a de, sí. de, de descubrir cousas, porque, en realidad, de, mm, a verela ela uh -huh. un momento determinado da, da, da historia sí. bastante importante que, que teñía moito de ver sí. co, coa dictadura. Sí. Eh, eh, bueno, en aquel momento, ela estaba traballando en, en uruguay sí co, co, co Banco de Galicia, sí. co, co señor Canabal, co director sí. de, de Canabal, que era un gran mecenas de aquel momento sí. de, de todas las personas que se marcharon de, de, de Franco, pero que ella era la única mujer entre casi 100 personas que había allí, ¿eh? Sí, sí, era la única dona que había no, no eh, ahí en el banco. Uh -huh, uh -huh. Que chigó la valo, me parece que hasta era ella quien gobernaba el banco. <ríe> sí, bueno, era secretaria, secretaria, él no bueno, sí. conocía todo <ríe> muchísimo. <¿Cómo? ríe> Como ella decía, pero,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 Eh, pois ela era unha persoa que coordinaba ina cousas mm, dos galegos en de, de sí. feito foi a, a, a transcritora, digamos, a que colleu acolleu to, todos os orixinais dos papeles que uh -huh. mandaba mm, Otero Terro para uh -huh. poder escribir a historia de Galicia. Sí, sí, sí. Unha grande muller que que tiña muitísimo que ver con este traballo. Sí, sí de de, de galegirade que, que, que, que solamente se manteniña precisamente en Buenos Aires, eu digo en na naquela zona de sí, en Uruguay, eh Uruguay, exactamente. Sí. Despois Uruguay tamén colleu tuvo tu a súa a súa dictadura Si tantas mil cousas ditamente vallaban con dificultades para as, para as persoas que querían sí, ter receita libre. Pero con todo con eso, a liberdade de allí elí sempre foi un poquiño máis condescendiente. Sí. A dictadura que houve foi un poquiño máis condescendiente. Ellós galegos tiñan certa presencia, certo, in, non sei, interesse, sí. muitísima muitísimas empresas eh tiñan muitísimos negocios galegos. Eh, bueno, pues a esa galería de eh, mantiguo ese sí. no patrón toda la cultura galera. Siempre la mantuvo. Y entonces, yo sí, pienso, pues, eh, eh, cuando él nos estaba hablando una conferencia, digo, pero esta mujer eh. andaba de dictadura en dictadura. <risa> bueno, tengo muchísima suerte también, por cierto, sí. porque en realidad eh, muchísimas personas eh, podían, digamos... Eh,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 a súa actividades, o venero último, uh -huh. moita relación en eh, galega na, na, sí, en sí. pastona, hasta un momento determinado que que bueno, acrusaron non funcionou o Madrid e tipo que que un eu cheguei ao final des, deixando moitísima documentación en saudade, en moita documentación do, en, en Galicia. Sí, si, sí, a Xunta, si. Sí acción de Galicia. Eh, sí, no sí. Eu, eh, eh, pero Eu, quedaba, eu quedo, eu quedo, eu queden abraiado desta, desta muller, que ten abraiado. Bueno, Xaval, sí, sí. Xavalentín cando nos falou, falamos sí. dela que no veas. Que Valentín, Valentín eh, xa dixo a ah, documentación que había. Tamén. Muy, a ver, Tuvemos tuvimos a sorte de que bueno, Valitín influ, influí moitísimo porque ela eh, sempre estivo moi calada, nunca nunca quise explicar, uh -huh. eh, nunca nunca falou de das actividades dos galegos en Cata, eh, digo, en digo sí. nunca falou de de, de cousas que tiñan bastante incidencia uh -huh. eh, que podían ter eh, moita consecuencia histórica. Uh -huh. Sí, sí. E yeah. resulta que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 quando me falas tú que é do Penedo, digo, de aí a coñezco Ademais, dixo-me, sabes que tú, donde estaba o Penedo, pois sabes ti, donde estaba, que había como unha especie de columnas para entrar esos lados. Mm. E eu dixo-me, e que isto ten que, ten que costar moito diñeiro Dice, é que o Penedo ten que ter historia. E donde está a historia, ten que haber vos pilares E os pilares son estas columnas caiolado. ao lado. eh en un principio estuvo ali no en no, no, no, no. lugar que que existe ti, incidencia moi central céntrico, ali cerca do... cerca da universidade da sí. de Barcelona. Eh, eh, eh bueno, pois pues, a verdade que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 Por Yolanda, sino también por, por, por el director general de Política Lingüística, ¿no? Sí, que, sí. Que, que, que fue muy ameno. Lástima que que tuviera que marchar tan rápido. Pero bueno, fue muy ameno. Exactamente. Bueno, bueno ¿eh? contame algo de, ahí de Navarra y de... Eh, okay. estou, no, estou nun centro moi, moi interesante Un centro que, que Navarra é, é, é Rioja sea, <coughs> Está casi na, cerca, casi na fronteira O oh, povo okay. eh, chama-se Fitero Pero estou no, no balneario Balneario de, de Fitero Balneario de uh -huh. Gustavo Adolfo Béquer Ten ese nome sí, eh, Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben Facíame falta Eu sabes que cada ano sí, sí. Nos no, a Marixelle, ماشي o pambos, como mínimo un ou dúas veces ao balneario e en esta ocasión tocou unos este de, de, de fitero que que, que bueno, pois pues, é un unha alternativa para poder Hombre. por um, mínimo relaxarse un pouco eh, oh. eh, eh del ser, ¿no? Exactamente. Y eh e que te eh, digo pois que que aquí pois pues, hoxe uh -huh. o xa noite unha boa tronada e unha descarga de, de, de eléctrica pero tamén de moitísima auga, Ajá. pero que auga é completamente necesaria, eh. Es pois, que... pois estamos a aquí, aquí o carón do da Rioja hai muitísimo muitísimo produción de viño, vinícola. ¿no? vinícola. Si. Aí hai bueno, é que aí hai moito eh eh moito moito viño, moita acepa. Moito... Moita bodega, si, sí, si, sí, sí, moita bodega. Ten cabes moitas, moitas adegas ten caber por aí, porque hai unhas sí, sí, cuantas. Si, si. E despois, por exemplo, porque aquí tamén que nos caeu, sobre todo, nos caeu pois pues, unha tormenta, pero caíu moito barro. Uf. Vaya. Aí que foi Uf. barro. E entón por, bueno. por eso che digo eu que é aquí, pues, Pero aí hai case nunca, claro, ao estar aí O caro norte Pois o barro Non chega tan forte uh -huh. Bueno, aí estamos eh, Pois pues eso Tiñamos programada unha visita de, Para unha Unha adega, precisamente en Tolosa Pero, pero bueno pues, Como preveía Se moitísima auga, pois pues, entonces Dixemos, non, oh, ahora non bueno, <risas> Claro Pois E a parte que hai, hai, hai boviño, eh? Si, sí, para eso si. Sí, hai que disfrutalo, como, como, <risas> como dicimos moitas veces, hai que disfrutalo. Non empuxalo, como diste. <risas> Exactamente, non empuxalo nunca. Pois... Pues... Bueno, que estamos finalizando xa a temporada, non? Si. Sí. Tócanos moi pouquiña cousa e a ver se si nos despedimos con, con bien. Despois de falar con... con... Con, también... con Antonio, pois, daremos daremos pechado programa de hoxe hasta a próxima tempada. O punto final, pues, entonces, non? Con EDIA. Vale, pois moi ben. E, entonces, pois... Pues, sí, por certo, EDIA eh, foi, foi, foi lo que veo aí precisamente o, o, o grande festival, bueno, o, sí. o, o festival que fallo ao centro... Rosalía de Castro aí en en Cornillá, sí. eh, que non pudemos emitir por algunhas circunstancias aí na na, na na radio que sí. tivemos algún problema, pero bueno, que eh, gravamos esa entrevista e eh, foi un bueno. un preludio do que se celebrou precisamente o venres aquel sí. con as nosas rosalieiras eh, eh un grande festival. Eu como non puiden estar, pois, que estaría también, de boas gana, pero Primeiro a era a miña saúde. Hombre, primeiro iso. E non, non, vou me encontrando ben. Sí. Pero sigues tendo algunha revisión que outra, non? O sea, bueno, vez... revisións, plomes que veo, me parece que tiño un ou dúas. Pero me parece que salgo dunha entro no outra. Vale, e, vale. Eh, quizás despois, hasta despois de vacacións... hai unha proba tamén, non? Eh, Para despois de vacacións, non sei as que me dan porque teño que facer varias, pero bueno. Vale. Sea, sempre bueno, sempre dan esas datas, nas datas poco, de setembro. Pouquinho a pouco. Eh, o importante contalo á inqué, de pero o, o, o, o máis importante é claro. Exactamente, si sí, siño, si. Sí. Sí. Bueno. Y... Que bueno, máis me contas tú? Bueno, pues pouco che podo contar, pero bueno, eh, podemos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 Ay, sí que mella contó y ya me contaron que, que estás apuntado Que el segundo te entendido que vas a ir también. sí voy de, porque me tanto mapuraron tal le digo digo sí muy sí, eh, amparo bueno amparo que claro. siempre me estuvo y, ya me reñido de todo porque una chavara animándote no sí bueno él así amparo Sí E entonces pois, el, iremo, i, iremos a, a, a xentar, me parece. Sí, porque para noite cae moi pesado. Uh -huh. Entónces, xentar faremos, non? Moi ben, moi Exactamente. Pre precisamente, o que hai que facer é aproveitar eses momentos de lecer e de vos, eh... Edu, de benestar, sí. que por certo me parece que a asociación nesa caso ten festa lía ante da entidade. Sí, eh, segura segura eh, segura, seguramente, pues, claro, como é normal, pois pues, eh, en gaitas eh, uh, como unha festa. Si, sí, si, sí, pero como é o San Juan, pois pues, claro. por lo tanto San Juan, por tanto hai que disfrutar co, co, con cava eh, co, e con esa con coca que sempre se sempre <risa> se estima un pouquiño de coca. Acostúmase, eh? si sí, si, sí, sí, acostúmase. Eh? Acostúmase. Eh? E entonces pois ese é o que faremos máis ou menos e entonces despois a ver quando O que falábamos antes, pois nada, que hai xente, claro,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 Parabensa a todas as persoas que, eh, que nos estuveron escoitando eh un feliz verán. Eh, nos, eso, estaremos atentos a, a todas tódalas novidades que che vai rendir. De, exactamente. Sucedendo eh, a partir de do mes de setembro voltaremos que outra vez, vez. Con, con moitísimo ánimos e eh, moitísimos azas para poder ofrecerles este programa iña que, bueno, Sí. Esperemos que se xa Interesante por todas as cousas que estamos a facer ¿no? Exactamente, si sí. Pois pues, bueno, pues nada Mándaxe un aperto moi forte Carmen E eu tamén, eu tamén mando a ti Que, <risas> que sigas cuidándote ben queridos ointes A tomes de setembro Moi ben, ben.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 galegos no baix Bueno, pois pues, temos ao outro lado o fío telefónico, tamén un compañeiro. compañero. Eh, Oxe, votamos máis dos compañeiros. Mois boas tardes, Antonio. Hola, Armando, boas tardes. Boas tardes a todos os teos, que nos están escutando. Sí. Bueno, que como vai ese, ese, ese tempo por aí, aquí o tempo está un pouco revolto pero bueno, máis ou menos leva-se sí. ben, facía falta estaba algo de... bueno, a ver de... bueno. pero bueno tiña que vir un pouco que, que, que chova arriba nas montañas para eh, que ten eh, agua para todo ano exactamente, que senón malamente si, si bueno dime, dime como xa temos aí a festa de San Xoan. Sí, sí. Xa tamos aí, como dixo outros pretos, xa mm. con cava, con coca, e o que non é coca. Sí. <risas> bueno, o decir coca ten outro sentido, pero aquí en sí, Cataluña sí. a coca do San Juan no, no. é unha, unha estupenda torta. Como, como, vale. como, digo eu, <ríe> como digo eu, é igual, que penso que queiras, eu digo coca. Claro. Bueno, no, nos temos pensado, pensado pasar a Berberana de San Juan, pois nos pasamos casi todos os anos. Sí. Que nas adicción cultural galega Rosario Castro, que sempre fai un acto aí na, na plaza que ante da... A asociación é, eh, bueno, temos música, tem, vamos ter boa comida... Hombre... É, eh, bueno, intentaremos pasálo ben. Exactamente. Pues. Es que já non estar con vos. Eh, sí, eso me dixeron. Sí. Bueno, pois pues, non te preocupes que xa verás como... Se non nos chado por a noite, se non nos chame... Bueno. Pois pues, meteremos non dentro, non lo chado. Exactamente. Uh -huh. Senón faremos unha cena de estar unha cena campestre eh, aunque non no campo, sí, na calle si, sí, <risa> señor, si, sí, señor que xe va a dicir, falanos eh, da revista como vai bueno, a revista acabamos de publicar algo especial de Can Mercander eso xa está distribuída a todo uh -huh. y a Lua Nova tamén, pues como cada ano non falaremos de la ainda, pero sí. bueno, publicámosla xa hai un par de meses sí en, en que salen todas as actividades que se fixeron no ano uh -huh. 2023 e bastos importantes, así como artículos de xente que, bueno, que colabora con nos na revista, artículos sí. importantes, que uh -huh. bueno está xa distribuída, xa casi non nos quedan exemplares vamos, sí aqueles que reservamos para, <ríe> sí, bueno, sí. De, todo unha que... boa acollida como sempre e eh, bueno estamos, no, no... A, vamos a empezar xa a traballar para a próxima exactamente, uh -huh. hai que empezar xa para a próxima e tamén sí, para, sí, as... xa, para... Sí. para ir preparando as bases para, para o premio de poesía pois pues precisamente eh, hoi acabo de facer as oficiales eh, colguei uh -huh. na páxina oficial do certamen uh -huh. Eh, bueno, xeamos as públicas para recoller os, os traballos uh -huh. que poidan mandar uh -huh. para este ano 2024, que vamos a celebrar o 38 sí. certamen seguido, ininterrumpidamente. Claro. Eh, creo eh, que é o único certamen galego caixo no do mundo sí. para Galicia que lle leva, leva tantos anos. Sí, sí, sí. Uf, porque, a min te me dixe A mi entendi docente a la Pla Font Sagrada, nadie ¿no? dice, pero es el único que que hay, no hay otro. Sí, sí. Y, y digo, bueno, pues, eh... pues tuvimos la suerte de Telonós. Ya. Bueno, porque a iso tamén ten que ver un traballo detrás, no como hombre. todas as cousas, tú non bueno, sabes porque quando fas un acto de certa importancia, hombre. non é o día o día que se fai, tes que estar traballando Muy todo o claro. ano para pa traballando así con xente que non non temos empregados e é, sí. é que facemos as cousas non no tempo libre. Porque ti ti és Julio É que leváis uh, un traballo, de, eh, un, un bon traballo, eh? Bueno, e algún máis, non só os dous, pero, bueno, principalmente, entre xo e eu, somos os que coordinamos claro. eh, e facemos o traballo principal. Sí, señor. Así que xa, mira, hoxe xa hoy xa recibindo dous traballos. que por certo, é... Eh, eh, bueno vai ser eh, como cada que eh, mm. os traballos recibense nun correo electrónico sí. porque solo ten acceso unha persona e bueno, despois distribuíase o, o, o, os traballos cando pechemos la, mm. por novembre e daremos os mesmos xorado, pero estes nunca van ter acceso a, a personalidade do autor non? solo Ajá. se lhes dá a poesía para que avaloren e xa eh, uh -huh. eh, sí, señor. E, bueno, pensamos que Eh bueno, temos esa historia de que é un certamen es muy independiente, en que, sí. por ejemplo, convoca a Asociación Cultural Galega Rosario de Castro de Cornellá, pero no no non hai nadie organizando o certamen que sea da junta directiva sí. para dar algun eh. eh, Tanto eu como cousino non somos non somos socios, eh, todo eso, colaboramos, eh, pero non somos non estamos na xunta directiva. Ah, bueno. Porque pleno. entendemos que ten que ter unha parcialidade, no Se sí, que é exactamente, sí, señor. Pois, Cuántas cuántas recibiste xa? cuántas Bueno, publicando esta mañana, de momento xa xa teño dous. Oh, dous. Pero esperamos recibir máis ou menos como cada nocento a pico. Sí, sí. Por cual o pasado... Sí, eu ano pasado, uh -huh. na vez pasada, quando me dixo Xulo, digo, madre uh -huh. mía, uá! Sí, sí, cada, cada edición, a, a, a, unhas veces subo, outras veces baixan, depende, sí. pero hai, máis ou menos, está polo 120, 130, unhos sí, sí, trabalhos. Sí. Cada vez se van sumando poetas novos, xente, claro. rapaces e rapaces que están empezando, Bueno, que mandan los trabajos para intentar, uh -huh. pues bueno, entrar en la historia de la poesía galega. Exactamente, sí, sí. Porque ainda me preguntaba a mí, ¿eh? un rapaz que es de galego, o sea tal, le díxeme, ¿eh? que un escribo en galego. Digo, pues busca escribe en galego y envíelo. <risa> claro, es que yo traduzca a alguien. Digo, no que sé. yo traduzcan. Pero Digo, es, es raro que, a ver... Es. Eu sempre digo que si tú sabes falarr Galego sabes escribir Galego. Claro? o galego é tan rico en un idioma que se escribe como se fala sí, depois xa pues, pode ver foi... nas correacións, podes corregir, falta sí. de ortografía ou, ou sí, verbos, sí. ou pronombres e todo eso, pero bueno se sí. si sabe falar galego, sabe escribir é cuestión de decidirte sí, sí. puñer un pouco de... non, díceme, é que eu vexo te preigo nos escenarios que tú falas un galego correcto digo, non, eh, correcto nada Bueno, todos, o que fala o galego, fala o galego correto. Sí. Tú sabes que en, en Galicia pues, falase, hai distintas variacións, o galego. Sí. Son, se fala o mismo galego en Fonsagrada que, non sei, que en Orense. Eh, Pero na esencia é o mismo. Sí. Cambien algúnas palabras, son dialestais, etc. Pero o galego é o galego. Sí, sí, ah, sí. E sí. entón, pois, pues, postinho que anima, digo, Anímate, que, caramba. Que, digo, se eres un rapaz cun 28 anos, anímate. Bueno. Uh -huh. <ríe> dice, con millor que, mandas unha poesía aníne. O mellor mandas unha poesía e gañas. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, ese non se non gañas, chiaro, no que non podes ganar pano que ve. A verdade é que Non todos os que participan ganan, porque... Non eh, no. é, hai tres premios para repartir en cento e pico traballo uh -huh. diferente. Por eso. E, bueno, eso xa é unha cuestión do xorado, que sí. o xorado son personas que elixen a asociación, Esa. cada ano hai unhas fijas e outras diferente pero hai xente que, uh -huh. non, que non ten relación direta ca asociación, que non están a... A maioría non están como socios da asociación e máis xente importante profesores, expertos sí. en, en literatura é... bueno, sí, sí eh, que che pareceu a ti Yolanda ou outro día unha muller cos anos que ten, a memoria que ten bueno, outro día presentou o seu libro o Xau Vira sí, bueno, eu tamén eh, bueno, eh, eh, Yolanda de Yolanda Díaz pues, a, a súa edad está feito un fenómeno oh. mm. Nun, nun é, nun, non é no fai poucas persoas que con 90 uh. e pico danos teñen a memoria que la ten que acordase de todo e todo eso sí, sí. bueno, e la viviu unha emigración moi, a emigración sí. dura e a banda e, bueno, sabe moito deso e, e bueno, tengo a facilidade de, de explicarlo e de, sobre todo de escribirlo no? eu conozco hai moitísimos anos Uh -huh. Fue mía, cuando fuimos a la asociación, foi, esa muller foi a que primer a primer a creó so conferencia. Fue de que falaba de Rosalía o algo así, don, me lembro muy bien, pero sí. sí que foi a primera conferenciante de Rosalía de. de, de, Rosalía de casa. Bueno, de verdad que la va colaborando, colaboró muchas veces en la revista, uh -huh. tuvo en no, los no jurados de tratamiento de poesía e eh, bueno foi, foi e eh, sigue sendo unha militante moi activa sí. moi xavia da, da, da migración alega sí, sí, pero pouco, non sei porque como ela, polo que te han contado, creo que ainda ten unha maleta chea de documentos de escritos de cartas en fin sí, que... ela no, no, no libro, pois, ela falou do seu tempo que votou unha rouba e máis que Que eso tamén moi toda a súa vida profesional, do banco, que era a única muller que traballaba un banco e bueno, o sí. que lle facían pero ela ten moitísimo máis material aquí, aquí en Barcelona uh -huh. desde o ano 78 que chegou aquí a sí. 1978 que vengo aquí para Barcelona eh, que se montou unha empresa aquí eh, bueno, vivía dela pero un uh -huh. seu, seu traballo sempre foi a sua, fundou o Penedo Eh, fundou o, o grupo de teatro Zarabanda <risos> e bueno foi unha da, da, das traballadoras máis máis activas na comunidade sí, sí. galena aquí no Esplona sí. de nosa historia un, é unha muller moi sabia É bueno, bueno, como todo os anos pasan sí, no? sí. e vainos chegando a hora de, vai de nos retirar a, a todos si <risos> sí, senyor Porque, mira, bueno. eh, eu quedéme parado xa, xa cando aquello da conferencia e tal, eh, Valentín nos contaba, uh -huh. uau, que madre mía, esta muller. Sí, non, tú podeste empezar a falar con ele, estar un día falando sí, entero sí. De, das cousas que ela ten retirada na memoria e de todo, de todo eso. Ben ¿no? vixe a Xulio que trataba de que... <risas> Porque, claro, Valentín tiña sí. que marchar... O que pasa que, claro, eu entendo, un acto así, pois sí. faixe longo a cousa entón hai que intentar resumir, que sí. para ela é difícil. Sí, no, bueno, moi difícil. Hai que entendelo. Sí, sí. E por eso bueno. che, che digo eu que, bueno, eh, e despois, claro, eh, despois, eh, xa tamén se está preparando tamén o libro das poesías, non? Que... Sí, este ano, cando facamos o fallo do certamen uh -huh. de poesía uh -huh. ao final de ano, presentaremos o libro dos últimos cinco anos de uh -huh. do certamen, que está xa prácticamente, está na emprenda, está xa sí, sí, prácticamente uh -huh. feito, Por uh -huh. Porque o ano bueno, pasa, o outro quedou precioso, Sí, sí. Bueno, pero, eh, y así lo vamos, actualizamos o certame do eh, mercado cinco anos, como se fixo sempre, houve un período en que non podemos e eh, fixo o so grande, eh, e eh, sí. tal, pero bueno. Sí. Oh. Sí, sí, non, si. Sí, si. Sí. Pois o tipo antes te dicía antes que traballades, eh. Que poita xente que dice oh, que isto sí. es que coixo estás me escoteando? sí, sí, sí eu que non escoteo mal que estou aquí coitxime no sitio que non escuitas me ben a mi? sí, sí con dificultat pero si vale, que digo eu que traballades arreu, eh ti e xorio non vexas bueno, e tu? tu tamén estás na é moitos máis, todo este traballo todo o traballo que se fai no, non, no. non so poden facer dúas persoas é un pouco traballo fago bueno, falo o que podes como facemos todos e bueno, e detrás pois, hai un, sí. un capital social que son os socios que eh. algún fai máis e outros menos, cada un milla o que poden, pero é aportan é, tam, Exactamente. as institucións que axudan si, si porque claro Non, non, é, po é pouco máis. Sí, bueno, sí, claro. Creo que, dicía si ela nun principio, Yolanda, pois, pues, claro, quando o Penedo non se fundou con cuatro perras. Sí, bueno, deso de podíase falar moito, porque, sí. claro, <risas> cando se o Penedo, formaba parte a élite da... Bueno, é que... No que era este en o colega en Cataluña, non eran precisamente eh, xente que emigrou por necesidade, como fixemos no. todo, a, a gran maioría. Bueno, é eh, bueno, dicir tuvo... que o 85% fomos emigrantes. Sí. Así. É eh, sempre foi unha foi unha entidade que sempre foi tuvo, bueno, ese tipo de, de personalidades que leva aí, ten o mesmo do coso ao final, pois, claro, a xente vai pasando, vai morrendo, eh, e, pois, sí. ao final, no, xa, xa vai en uns cuantos anos que desapareceu a, a, a asociación, e, bueno, veo sí. que de que toda a xente de que había na, naquela, Uy. que quedará a Yolanda e pouco máis. Exactamente. Mira, Yolanda, uh -huh. cando deste, dixiña Xulo, pero se si eu cuñezco esta moxarán que está maior, é maior, Dice, si, sí, hombre, esta foi a presidenta do, do Penedo Digo, ostras sí. <risa> Digo, cá Si, sí, no, é Feixo teatro en moitos sitios Feixo teatro en Rosalía sí. En Mérida, andaba co, co grupo de teatro eh. Pero bueno Según forman desaparecendo os factores, pois pues vai desaparecendo o grupo claro. E bueno A xoie, pois pues, Como sí. seguramente lle pasará moi moitas máis Asociación. Exactamente. Porque cuando se... hacía uh -huh. teatro todo esto, acuérdame de Amelia en Padescansen, que facía, uh -huh. no sé, como un día hablando uh -huh. de tal, de, en Yolanda, no sé, y digo, jolín. claro. Uh -huh. Fa, así, así se acordaba de él, claro, de teatro. No sé, si me... Sí. No, no, yo escucho perfectamente. Que... Si? Sí? Non sei nun tescouto, non te Si. Non... Sí. non sei se cales. Eres... Chapoco, si problemas eh... que coneixo, todo con non, non escouto nada. Non escoitas? A ver, ten. Si, si. Dime. Dime. Sí, dime. Algo, agora escouto algo, a ver. Vale. Vamos a Si, sí, Vamos a despedirnos aquí, eh, vamos a, a, ya conmigo, ya despides, pues hasta próxima temporada. Eh, eh, bueno, pues nada, en este último programa de temporada, según me dijo con Xil, sí bueno, tú pasaron las festas estivales, pues los ven, y que bueno, que la próxima temporada vemos nosotros otra vez. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Armando. Vale. Para Va acordarte de mí. <risa> yeah. hasta, ah. hasta que quede un Vale, adiós. Adiós, adiós.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 Legos Novax Cari Bueno, señoras e señores desde aquí vamos dicir hasta a próxima tempada este programa pois pues acaba aquí pero para a próxima tempada volvemos a estar otra vez en contacto con todos ustedes aquí en Radio Samboy 89.4 de FM y isto é es galegos no vais así que señoras e señores que o pasen o mellor posible porque agora Sigan en Radio Son Boi porque temos un trabelliño aí que Edia nos deixou pois cando estas festas elino parque Can Mertale, Can Mercader. Así que señores e señores, que o pasen o mellor posible, que o San Xoán sexa feiticeiro e ata a próxima tempada. Con motivo da celebración da Festa Mayor de Cornellá, o Corpus Anual, a nosa entidade de Auxerción Cultural Galega, Rosaria de Cástrodo, pois organiza a súa grande festa galega en Can Mercader os días 31 de maio, 1 e 2 de xuño. Xa se celebrou, lóxidamente. A inauguración da festa, o día 31, fixose coa fea de convivio e entrega de medallas aos socios máis antigos que precedeu ao concerto que Evia deu aquela noite, Noite Celta, que sempre mm, titulamos así. Aproveitou tamén para interpretar unhas pezas coa nosa banda, coa banda de entidade. e tamén actuaron as nosas rosalieiras. O día 30 fixemoslle unha pequena entrevista que non puidemos emitir. Agora recuperamos esta entrevista que a tiñamos gravada Eh, procedemos a emitila primeiro escoitaremos unha peza del que se titula El Garrotín aquí ya ofrecemos agardamos que se xa do seu agrado Empezamos. Vamos a falar con José Ángel Evia Velasco, conocido por el nombre artístico de Evia, cor, cor, propiamente dicho. Va a vivir este evento mañana mismo, a Noite Celta, que va a hacer un concertazo no, en Can Mercadé de cor Cornella. Bienvido. Muchísimas gracias por atendernos, José Ángel. Pues buenas tardes, buenas tardes. Boas tardes e boa tarde. <ríe> Moitas gracias, benvingut, como dimos catalán. Bueno, mañán vai a ser un día extraordinario e estupendo porque ti, como mm, académico de honra da lengua asturiana, enténdeme, vengo ao noso idioma galego, non? Eh, sin problema. Eh, te decía antes, fuera de micro, que asturianos, catalanes, gallegos e castellanos hablamos a mesma lengua Son diferentes variantes que es el latín para todos. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Vuelvo a repetir que vas a hacer un concertazo extraordinario puesto que a audiencia... Que desexa verte e escoitarte ali en Can Mercader seguro que será abondosa e grandísima posto que cada ano na festa do Corpus en Can Mercader, en Cornella celebrase un, esa festa celta e ti eres un gran representante non somente por o virtuosismo que tes na gaita, sino tamén por esa gaita electrónica multi, multitímbrica que, que ti eh, puxetes en marcha, non? Bueno, moi agradecido por tus palabras Yo también tengo que agradecer muchísimo esta oportunidad de participar en la fiesta de, de Can Mercadé y, y bueno, hay una una cosa que me admira, es la, la extraordinaria potencia de la colonia gallega en Cornellá y la extraordinaria integración hasta el punto de que el ayuntamiento colabora con la colonia gallega y la colonia gallega para que esta fiesta sea posible Voy a participar por segunda vez mm. E eh, despues de unos veintitantos años sí, vuelvo, sí. vuelvo a participar y, y lo hago con muchísima ilusión eh, Pois pues nosotros vamos a disfrutar Porque además as últimas pezas Que ti, eh, bueno, eh, interpretas Son demasiado Demasiado demasiado escoitadas Porque sei que baixan as de internet Aí de, de Spotify de Youtube Pois miles de veces, non? Bueno, eh, hoy día la comunicación de los artistas con, con su audiencia, eh, lejos de ser como era hace unos años a través de los discos, es, como sabes, a través de las redes sociales, del YouTube, de las, las escuchas en Internet... Y, pues, yo no lo sigo mucho personalmente, mi propia música, pero, bueno, creo que estoy muy contento con el resultado y con cómo estamos trabajando estos años. Bueno, eh, aparte de eso, eh, un, un traballo extraordinario que tuvo muitísima repercusión foi eh, Al son del indiano, non? que que, que, que, que o, o libro disco ese do, do ano 2012, aí en Lorien, non? Al son del indiano es un disco en el que seguí de alguna manera la estela de los gaiteros que se fueron con la inmigración a Cuba, a Buenos Aires, a México, y en él mezclé, pues lo que hacían ellos también, mezclar con una banda latina la propia música de gaita. Eh, no fue un experimento, fue un recordatorio de de, esa, de ese camino que se hizo en décadas pasadas, eh, yo conservo... ...pues más de 200 partituras... ...de don Emilio Rodríguez Morillo ...uno de los gaiteros indianos... ...que trabajaron en Buenos Aires durante 40 años... ...y que regresó a mi pueblo... ...a Don Atala, a Villaviciosa... ¿Ah? ...con todas esas partituras... ...o sea que es uno de los caminos... ...la gaita en la inmigración que tanto Asturias como Galicia poden poden disfrutar hoí como unha gaita viva. Unha precioxidade que porque porque o que nos opomos ou polo menos o que transcendeu desse libro disco de que se publicou no 2018 eh, eh, é extraordinario. Non somente sómente porque recorda e lembra personaxes maiores, e persoas persoas como como ti me diseches, persoas que, que, que teñen unha repercusión ou polo menos un recoñecemento Acabas de decir, un reconocimiento musical extraordinario ¿no? eh, Bueno, ha tenido también una, una muy buena repercusión Estamos trabajando muchísimo con, con ese repertorio Todavía hoy Y es una es todo un reto Porque en, en vivo es un repertorio Que exige llevar una banda de claro, metales claro. latinos Y... Eh, somos mucha gente en el escenario uh -huh. y, sin embargo, lo pasamos tan bien que merece la pena merece la tocarlo. Yo voy a poner de despedida una peza de música que quizás o mejor es, es, es, compartirán contigo os nosos gaiteiros de, de Rosalía de Castro, de Cornella, Entremedio. Fálanos de él. Entremedio es un tema que, como tantos otros de la gaita, nació para ser interpretado en la liturgia, en la misa. Caray. Es un tema que se interpreta sobre todo en el, en el ofertorio, durante durante el ofertorio la gaita y el tambor que participaron siempre en la iglesia hasta el punto de que en los años de, digamos, de crisis, en los 40, 50, eh, 60, la gaita se, se refugió en la iglesia ¿Mm? y este repertorio llegó a nosotros. Y Entremedio tiene ese origen, aunque nosotros vamos a hacer una versión de esa melodía mucho más festiva en la que, como dices, va a participar la banda de gaitas Rosalía de, de Castro de Cornellá, eh, viejos conocidos, viejos amigos, y, y va a ser una ocasión muy especial compartirlo con ellos. Pois pues nosotros vamos a disfrutar con ese concertazo que va... Polo menos garantizo eche moitísima asistencia e ao mesmo tempo un agradecemento especial. Por certo, haberá un merchandise que quero decir que os nosos ointes e seguidores poderán mercar algún dos teus discos ali, non? Pues no estoy muy seguro de que mañana lo haya, pero en muchas ocasiones lo hay. No te puedo asegurar que mañana esté también presente, no lo sé. Bueno, eh, pero que, que se acheguen, por lo menos, si es que no pueden mercar, como mínimo que pueden escucharte, saludarte personalmente, ¿no? Porque a ti también que... eres accesible. No, no, a mí me gusta, por supuesto, saludar a, a la gente después del concierto. Eh, yo yo estoy allí a disposición de la gente que, que ha tenido a bien y que me ha honrado con, con su escucha y con su atención como mínimo, hai que estar eh, pues, pues, escuchándoles a ellos, por supuesto que sí. Mm. Bueno, eh, contanos algunha cousa máis da túa trayectoria, non somente mm, do que fixetes hasta agora, sino de, de, de que proxectos hai agora, máis ou menos inmediatos. pues mira, estamos ultimando la, la salida de un disco que será para este otoño, mm. un disco conmemorativo de los 25 años del Platinum europeo, de esa Sabes que hace unos años se con, sí. se concedía el disco de platino europeo por sí. la venta de, de más de un millón de discos a algunos artistas y, y eso ocurrió con, con una gaita hace 25 años y lo celebraremos con un disco y con una gira eh, durante el 24 y el 25. Y en eso estamos eh, ahora mismo, revisitando ese repertorio inicial y, y dándole una nueva forma, pues... pues Yo creo que va, va a ser actualizándolo de alguna manera. La, la verdad que eh, vaya a ser un bueno, xa, como xa temos o teu, contacto, o, o teu contacto vamos a intentar ser primicia aquí en Cataluña contigo, é dicir, cando presentes vamos a facerlle máis ou menos publicidade, aínda que se xa eh, eh, non sei, municipalmente pero polo menos que sepas que o noso programa remites en Radio, en radio Fene en, en Coruña polo tanto tamén terase audiencia ali o noso programa tamén se remite en Minas Gerais en, en Brasil, e escoítanos en Suiza, polo tanto quero dicir que eh, estamos máis ou menos escoitados en muchos sitios pues mira eh, un saludo muy fuerte a todos ellos a toda esta esta audiencia que tenéis y, y ojalá podamos encontrarnos algún día en esos en esos lugares a mí minas gerais es un, es un lugar que me atrae muchísimo y al que tengo además muchas ganas de visitar pues Eh, pois, pues, non, no, bueno, creo que o tempo vais nos acabando por culpa de que ti tes compromisos e tes moitas cosas que facer e agrade, o que teño que decir é que te agradecemos moitísimo que, no, que nos concederas este pequenino estos poucos minutos, pero que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, terás moitísimo éxito no teu traballo, no teu traballo en ese concertazo. Pues apertas, moitísimas gracias. Unha aperta grande, Xoxa Ángel. Hasta outro momento. despedimos coa música túa. Moitísimas gracias.